muslimin dan muslimat Muda mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qala ma daraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qab bi yadihi wa la mar'atan wa la khadiman إلا أن يجاهد في سبيل الله لما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتقى شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى أو كما قال حليل صحيح رواية إما مسلم. Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan Kata Sayyidatina Aisyah, "Ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah sekalipun guna tangan dia pukul orang. Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kata dia ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat bi yadihi Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali pun tak pernah guna tangan dia untuk pukul orang wa lam ra'atan wa Nabi tak pernah pukul walaupun isteri dia walaupun hamba sahaya dia Nabi tak pernah guna tangan dia pukul orang tak kira siapa Nabi tak pernah pukui siapa-siapa Melainkan kalau sekiranya Nabi nak pukui pun Sewaktu melawan kafir musuh di medan pulang Waktu duduk di dalam medan sabi lillah Waktu tu Nabi guna tangan dia Pegang senjata Untuk terang dengan musuh Islam wama nila minhu shay'un qah wa yasqima min sahibi illa an yuntaha shay'un min maharimillah dan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kena sesuatu yang menyakitkan dia yang kemudiannya nabi sallallahu alaihi wasallam nak balas-balas orang yang buat sakit dia Nabi SAW biasa kena sakit dengan orang. Orang buat bagi Nabi sakit. Orang biasa punggai Nabi dengan ketir batu sampai berdarah-berdarah. Orang biasa ambil besar lepak ke Nabi. Ambil perut unta rusuk, buh atas belakang Nabi. Nabi biasa sangat kena sakit dengan orang. Biasa sangat. Tapi kot Nabi SAW nak balas balik kepada orang yang buat sakit dia, tak sekali-kali. Nabi tidak pernah balas orang yang buat sakit dia dengan sebarang bentuk balasan yang berbentuk sakit juga. Nabi tak pernah buat. إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ Malaikan kalau sekiranya orang tu buat satu benda yang melanggar hukum Allah. Kalau setakat buat Nabi, Nabi dia tahan begitu saja. Dia tak balas balik. Tapi kalau orang tu buat satu benda yang menyebabkan melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Buat satu benda yang melanggar hukum Allah. Pada waktu tu, Nabi SAW akan balas dia. Balas dengan tujuan nak menghargakan kerezaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalau Umay satu orang ambil ketip batu, punggai Nabi, Nabi tak balas balik. Tapi kalau Umay satu orang, depan Nabi pergi curi harta orang lain. Depan Nabi SAW, Nabi pasti akan balas dia dengan balas hukum yang ditentukan Allah. Sambil kesalahan, Nabi potong tangan dia. Nabi potong tangan bukan kerana nak bagi sakit kawan tu. Tapi kerana nak mengharapkan kerezaan Allah SWT. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, "Kuntu amshi ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alayhi burdun najrani wa adiyul hasyia. Fa فجبذه بردائه جبزة شديدة فنظرت إلى صحفة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبزته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفد إليه فضحك ثم امر له بالعطاء او كما قال حديث صحيح متفق عليه انس بن مالك رضي الله عنه مروي dia satu hari aku duk berjalan sama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tu nabi sembel apa yang dia selendang najran Anas bin Malik ni sahabat Nabi, khadam Nabi. Dia cerita. Dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dok bau Nabi, ni Nabi letak sehelai burda kain selenda, kain selendang Najran. Buatan negeri Najran. Nabi bau harum bau dia. Aghali zul yang kat kain selendang tu tepi-tepi dia ni kasar kain selendang tu belah tepi belah hujung-hujung ni kain kasar begitu fa adrakahu a'radi tengah nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan sahabat-sahabat ni jerebah terjuk dengan satu arab badui satu arabi فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْزَةً شَدِيدًا Dia pergi pegang kain hak Nabi Muhammad hati bau itu, dia pegang, dia rentak. Ini yang kata Arab Batuy yang jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi SAW, dia pergi pegang kain selendam hak Nabi Muhammad hati bau Nabi itu, dia pegang, dia rentak macam itu. جَبْزَةً شَدِيدًا Rentak kuat. فَنَظَرْتُ إِلَى صَحْفَةِ آتِثِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَدْ أَصَّارَتْ بِهَا آشِيَةُ الْبُرْ مِنْ شِدَّةِ جَمْهِ النَّاس بِالْمَلِكَ كَتَ بِاللَّهِ Baju ini buat macam itu ke Nabi Aku terpafi kupegang baju Nabi ini Tarik tengok bekas kena rentak وَقَدْ أَصَّارَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْ Lekak-bekak di tempat Nabi Dia tarik kain hapoh atas bau Nabi ni, dia tarik kuat tu sampai lekat asarat, lekat bekas di tengkuk Nabi ni kerana kuatnya rentang tu. Suma kemudian kata badui ni kepada Nabi, dia kata, Ya Muhammad, murli min ma'lillahi lazi'indam. Dia kata, wahai Muhammad, dia kata, perintahkan supaya duit zakat ada-ada kat kamu tu, bagikah aku. Aku orang susah nak minta duit kasar begitu <laughs> punya tak ada bahasa dak nak minta duit nak minta orang tolong biduk buat sombong biduk buat kasar macam tu tolong kita nak minta tolong buat cara nak minta tolong nak buat cara nak minta kesian nak minta tolong dia buat sombong. orang tak tolong. Eh? tapi yang kata nabi ni yang kepada aku alaihi wasallam mai satu orang nak minta tolong dia nak minta tolong cara kasak macam tu dia kata pula ya muhammad dia kata wahai muhammad murid supaya orang-orang kamu supaya bagi dekat aku min malillah daripada harta Allah yakni daripada zakat kamu duk simpan tu bagikan aku sikit faltafa ta ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam beralih tengok ke badui ni. Fadhahika. Nabi senyum, Nabi gelak ke dia. Suma amara lahu Kemudian Nabi pun perintahkan supaya duit zakat, duit bantuan diberikan kepada badui. Ni. Muslimin dan lah muslimat yang dirahmati Allah. Itu peribadi Nabi kita. Sejauh bezalah dengan kita ni jauh bezalah dengan perumoin, dengan kasang, dengan kita yang tu kita jauh beza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang begitu sekali tinggi pribadi dia, cukup tinggi pribadi dia, dia boleh bezakan di antara orang buat ke dia dengan orang buat ke Islam. Dia boleh bezakan. Kalau hak buat tu ke dia, dia terima. Tapi kalau hak buat tu ke Islam, baru Nabi marah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah selia di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amrul mu'min inna amrahu kullahu lahu khair walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min In asabatuhu sarra syakar Fakana khairan lah Wa in asabatuhu darra sabar Fakana khairan lah Atau kama kal Hadis sahih Riwayat Imam Muslim Suhaib bin Sinan Ar-Rumi Seorang sahabat Nabi Dia meriwayakan hadis ini Kata Suhaib Nabi alaihi wasallam bersabda Nabi kata Ajaban li amril mu'min Nabi kata amatlah menghairankan Amat menakjubkan Keadaan orang-orang mu'min Nabi kata aku rasa kagum Dengan orang yang beriman inna amrahu kulluhu lahu khair kerana orang ni kalau sekiranya dia mukmin kalau dia beriman apa jadi kat dia pun baik untuk dia nabi kata kalau orang tu betul-betul orang mukmin kalau orang tu betul-betul orang yang beriman apa juga benda kena kat dia bawa kebaikan untuk dia walaysa zalika liahadin illa lilmu'min nabi kata tak ada orang yang macam orang mukmin ni tak ada lain daripada orang mukmin tak ada yang dapat kebaikan macam ni orang mukmin saja yang baik ni nabi kita in asabathu sarra shada fakana khairan nabi kata orang mukmin orang yang beriman ini kalau sekiranya dia mendapat kelapangan hidup kalau Tuhan bagi dia senang, Tuhan bagi dia sihat, Tuhan bagi dia tenang, Tuhan bagi dia bahagia, syakaf. Dia syukur banyak-banyak pada Tuhan. Dia orang yang merima. Tuhan bagi kat dia sihat, Alhamdulillah. Dia syukur atas nekmat sihat Tuhan bagi kat dia. Dia guna kesihatan untuk dekat diri dengan Allah. Tuhan bagi dia rezeki lebih sikit daripada orang lain. Alhamdulillah, dia syukur kepada Allah. Dia guna lebih yang rezeki yang Tuhan bagi kat dia itu untuk dekat diri dengan Allah. Ini yang dikatakan orang beriman. In asabat husara. Kalau Tuhan bagi dekat dia kelapangan, kesenangan hidup, syakara. Maka dia syukur kepada Allah. Fakana khairan dah. Itulah yang paling baik untuk dia Tuhan bagi kebaikan syukur. Itu yang paling baik bagi siapa-siapa pun juga. Tapi kalau Tuhan bagi ke dia kemudaratan. Tuhan bagi ke dia susah. Tuhan bagi dia sakit. Tuhan timpakan musibah pada dia. Sabar. Maka dia sabar dengan apa yang Tuhan takdirkan dia. Tuhan bagi kebaikan dia syukur pada Tuhan. Tuhan bagi kesusahan dia sabar. Kau kata nak sebut di mulut tak kuat hati Nak merasa malah kepada Tuhan Nak tunjuk kata dia protes Tak kata Tuhan dekat dia dan sebagainya dah. Sebaliknya sabar Dia sabar Fakana khairanlah Maka sabar itu sangat baik bagi dia Yang benda ni Nabi kata Orang mukmin saja boleh buat Kalau tidak ada iman Tidak boleh buat Orang yang kalau tak beriman Tuhan pergi senang Senang tu melupakan dia pada Tuhan orang yang tak beriman kalau Tuhan bagi musibah, Tuhan bagi susah, Tuhan bagi sakit, musibah, susah, sakit tu menyebabkan dia jadi musuh dengan Tuhan. Tapi orang yang beriman, Nabi SAW alaihi kata inna amrahu qul lahu khair. Orang yang beriman tu apa juga dia Tuhan bagi kat dia baik untuk dia. Tuhan bagi nikmat pun dia jadi makin baik, Tuhan bagi dekat dia musibah pun dia baik dengan Tuhan ini orang yang beriman muslimin dan muslimah ini rahmati Allah sekalian kita minta doa kepada Tuhan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita ni jadi orang yang sungguh-sungguh beriman dengan Tuhan, ha, bukan beriman pada mulut, bukan beriman pada pengakuan saja tetapi kita beriman sungguh-sungguh hati kita membenarkan iman kita mulut kita bercakap yang menunjukkan kita beriman dan segala perbuatan kita menjurus ke arah Iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita boleh dapat benda ni semua Kita masuk dalam kumpulan orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan kita insyaAllah Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat ah kepada kita semua Kita menggunakan baharul mazi Jilid 9 Muka surat 28 Muka surat 28 Kita masuk satu bab baru Bab maja'a fil mukhtali'at Bab maja'a fil mukhtali'at Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis Perempuan-perempuan yang tebus talak nah, Ini kita dah baca bulan lepas Bulan lepas kita dah baca bagaimana boleh berlaku kes tebus talak Apabila seorang isteri, dia rasa dia tak selesa sangat duduk dengan suami dia. Dia tak suka dekat suami dia, sama ada kerana suami dia jahat, atau kerana suami dia ni membosankan, atau apa juga sebab pokok pangkalnya, isteri tiba-tiba jadi tak suka dekat suami. Dan isteri ni minta supaya suami cerai dia. Suami tak mau cerai dia. Suami nak juga kekalkan dia sebagai isteri maka akhirnya setelah tidak ada jalan isteri ini berbincang dengan suami hasil perbincangan itu dicapai satu kata sepakah suami dia sanggup cerai dia dengan syarat dia bayar satu jumlah duit yang tertentu kalau suami setuju isteri pun setuju nak bagi duit dan suami setuju dengan jumlah yang dipersetujui tadi maka dua-dua suami isteri pergi depan kabri ...dan kali boleh lakukan prosedur perceraian... ...mengikut kaedah kolong ataupun tebuk talak. Suami menceraikan isteri... ...dengan syarat isteri bayar kepada dia jumlah duit yang tertentu. Pada malam ni kita nak tengok pula cerita tentang ini. Dia kata, bak yang datang pada menyatakan hadis... ...perempuan-perempuan yang menebus talak. Ketahuilah, saudaraku. Bermula perempuan yang minta cerai kepada suami... ...dengan ketiadaan salah suami maka ia itu berdosa ia itu muzah itu isteri yang duduk tak duduk tak berkenan dekat suami minta suami cerai dia berdosa isteri ni istimewa pula minta cerai dengan tebuih talak lebih-lebih lagi kalau perceraian berlaku dengan cara tebuih talak sanggup bayar duit janji suami cerai dia sanggup kata dekat laki dia hama aku ambil hama rumah ambil hama kaita ambil hama barang kemat aku pun ambil al aku aja kalau sampai macam tu isteri kata sedangkan suami tidak ada salah isteri duduk dalam keadaan dosa sangat-sangat di, di sisi Allah bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam al tirmizi kata dia an Sauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al, al mukhtali'at hunal munafiqah Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Thauban radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia Bermula perempuan-perempuan yang menembus talak dirinya dengan ketiadaan apa salah suami ialah perempuan-perempuan yang munafik. Nabi kata mana-mana perempuan yang duduk tak duduk tak berkenan dekat laki dia benda ni jadi dalam masyarakat kita ni biasanya kerana biasanya kerana kemunculan terpati saya kata ha, isteri ni menikah dengan lelaki-lelaki ni maka dia jadi isteri kawan tu masa dia menikah dengan lelaki-lelaki ni dulu tak ada siapa maukah dia lepas dia menikah dengan kawan ni tak macam mana pun tak tahu timbui satu hero mana ke main duduk mengorak dia sedangkan dia sudah pun duduk pada status isteri orang. Mai pula satu third party, satu pihak ketiga nak tagau bini ni. Ditambah ke pula laki hak sedia ada ni susah, orang susah dan hero hak baru muncul ni orang ada duit. Maka akhirnya berlaku benda-benda yang macam ni. Maka isteri ni duk bertahan ni, duk bertahan, duk jadi isteri kepada kawan lelaki-lelaki ni bertahan sedangkan hati perut tak suka dah dekat suami tu. Dia duk suka dekat hero baru. Maka dia duk menyamar, dia duk menyamar depan suami dia ni seolah-olah dia masih isteri orang tu. Sifat dia yang menyembunyikan hak sebenar dalam diri tak berkenan dekat laki itu, tunjuk ke rupa seolah-olah masih cinta kepada laki, itu munafik. Baik. Dia kata yang perempuan yang serupa dengan kelakuan munafik Iaitu pada zahirnya pura-pura dirinya ada baik dan berjalan betul dengan suaminya Zahir orang tengok nampak okey Nampak dia isteri kawan tu Pergi kenuri, pergi sekali, pergi mana sekali, pi pasak tani pun Kawan ni beli, kawan ni pegang bakui Nampak macam elok tapi dalam makanan anak nampak kot luang ni orang nampak macam suami isteri hidup dalam keadaan rukun tetangga gitu. nampak okey lah nampak kot luang nampak suami misali dengan isteri misali nampak macam tu padahal dalam beroboh aneh-aneh makan dalam ni aja yang tahu dia benci kat laki dia ni dia meluat tengok laki dia dia melugai dengan laki dia ni Tuhan aja yang tahu Maka dia duduk pura-pura tunjuk kata dia masih isteri yang baik ni munafik. Nabi kata. Tetapi pada batinnya tidak baik. Bahkan berhati bengkok. Luah tunjuk kata isteri yang setia, isteri yang baik. Kunung-kunung buat kalut layanlah bacu ayam lelaki balik dan sebagainya. Di belakang tu ada cerita lain dengan orang lain. Sebenarnya batin dia ni, dia ni berhati bengkok. Tak betul. Dia kata boleh jadi ada kira bicaranya di luar yang tiada disukai oleh suaminya dan melampaui hukum-hukum syarak. Oh. Di sebalik wayang dok tunjuk kata layan suami elok ni di sebalik itu, dia kata kayu tiga dia kata di sebalik duk tunjuk manis muka dekat suami, di sebalik pagi-pagi kalut seterika baju suami, di, di sebalik petang suami balik bantu hayang punya kalut goreng cucuk podok, main hidang dan sebagainya. Di sebalik tu rupa-rupanya kayu tiga. Bahkan ada di kalangan mereka ni dah melampaui hukum-hukum syarak, dah pi buat benda tak elok dah tanpa pengetahuan suami maka samalah mereka ini dengan munafik hakiki pada kelakuan zahir dan batin Nabi kata sama macam orang munafik munafik hakiki ialah orang yang mempura-pura dirinya di hadapan orang mu'min dan orang salih yang dirinya Islam sangat-sangat dipuji sebagai orang yang kuat beribadah dan ditunjukkannya dirinya suka kepada beribadah ni orang munafik zaman Nabi dulu berkenyak Dimulai dengan Abdullah bin Ubay bin Salul Sebagai orang yang mula-mula Mengasaskan kumpulan munafik Di Madinah Kemudian dia memperkembangkan kumpulan dia Dia jumpa orang ni dia jarum sikit Dia jumpa orang ni dia hasud sikit Dia jumpa orang ni dia perdayakan sikit Dan sebagainya Akhirnya orang-orang yang ikut Abdullah bin Ubay bin Salul Ini makin ramai Tetapi mereka ni depan Nabi tunjuk cukup baik mereka ni di depan Nabi tunjuk yang depan ni kuat beribadah Tunjuk mereka ni cukup sayang dekat Nabi Tunjuk mereka ni hidup mati dengan Islam Tunjuk macam tu Tetapi hakikatnya Mereka mau Nabi itu dibinasakan segera Tetapi manakala ia jumpa dengan taulannya yang sopa dengan dia Maka dia pun mengeluarkan hakikat dirinya oh, Tapi bila pergi belakang daripada Nabi Jumpa geng dia dia tunjuk dia punya true colour orang buta kedah. Dia tunjuk dia sebenarnya siapa. Dalam surah Al-Baqarah siapa yang aya wa iza qalu ila shayatinihim. Dan apabila depa ni beralih kepada syaitan-syaitan depa. -syaitan qalu inna ma'atu. Sesungguhnya dia kata dekat kawan-kawan dia, "Eh, aku geng hangpa lagi." Dia kata. Dia namakan ilmu kami ni buat macam lain. Dia ya, pura-pura aja tunjuk beriman. Sebenarnya hang dengan aku sama aja. Ini cerita orang munafik. Sebenarnya mereka tidak percaya Allah dan tidak percaya hari akhirat. Ni sebenar orang munafik ni bukan takut kat Tuhan. Kalau dia takut kat Tuhan dia tak buat benda hak Tuhan duk kata tak boleh buat. Bila dia dok gamak buat benda hak Tuhan kata tak takleh buat, mana dia tak takut kat Tuhan dia buat buat kata, dia takut kat Tuhan. Dan disebutkannya di hadapan taulannya dengan jalan mengeji-ngeji dan mengejek-ngejek. Bila jumpa kawan-kawan, dia dia dok buat perli main dengan nabi dan orang-orangnya ikut nabi. Katanya, apa akhirat? Apa semayang? Apa Muhammad? Apa ibadah? Semua orang yang percaya kitab ke akhirat itu orang bodoh. Tidak memikirkan yang sebetulnya, iaitu apakala kita mati menjadi tanah. Tidak hidup semula dan tiada hari akhirat lagi. Hak tu, hak sebenar ada dalam diri. Bila duduk depan Nabi, tunjuk cukup bagus semayang sama dengan Nabi. Nabi semayang sunat dia, semayang sunat Nabi buat apa dia buat apa. Nabi suruh dan-danti lari buat dan sebagainya. Tunjuk baik. Belakang Nabi, hak tu, hak sebenar. Ha, dia kata jenuh kalau nak kira dengan buak-buak ni dia kata cakap pi cakap macam cerita akhirat akhirat akhirat dia kata tak habis-habis dengan akhirat oh, dia buat cakap macam tu ha, dia kata tak habis-habis dia ni apa dia kata Muhammad-Muhammad apa sopa kita lah dia kata macam tu Muhammad tu sopa kita lah dia pun manusia kita pun manusia dia makan kita makan dia minum kita minum dia macam kita je tak ada beza apa Oh, dia bercakap macam tu. Alah, dia kata Muhammad, dia kata nak ikut dia. Dia habis kita tak boleh kahwin lebih. Pada empat, dia balas sampai berapa belah awam. orang. Orang-orang betul nak ikut. Di belakang, dia kata macam tu. Bila depan Nabi ni salam, bongkok, tunjuk, hormat dan sebagainya, lambat beralih belakang. Dia bawa keluar apa-apa dalam kukit. Boleh tikam-tikam, boleh tembok-tembok. Ini sifat munafik. Sebenarnya mereka ini tidak percaya Allah dan tidak percaya hari akhirat. Maka itulah kelakuan munafik yang hakiki. Zahirnya lain daripada batinnya. Demikianlah juga perempuan-perempuan yang menebus talak dengan tiada apa salah suami, sama juga. Serupa dengan kelakuan munafik, zahirnya baik, batinnya jahat. Seperti keterangan yang di atas tadi. Sama macam isteri yang tak ada pasal-pasal minta supaya laki ceraikan dia. Walaupun dengan jalan terbuih talak. Sama aja. Dia tunjuk dia ok dengan suami dia. Dia tunjuk sementara nak main hero seorang lagi nak main kat dia. Kalau hero tu ditakadakan tak main, ok lah dia terik lah jadi isteri kau ni. Tapi kalau hero ni main, dia tak dia tak pandang suami dia lagi. Ini sifat munafik hakiki. Begitu kata al tirmizi ini hadis yakni hadis tauban yang diajar tadi ialah hadis gharib dan tiada tiada isnadnya itu kuat dan lagi perempuan yang minta talak pada suaminya dengan ketiadaan apa salah suaminya itu iaitu berdosa sepertimana hadis yang dikeluarkan oleh imam al tirmizi kata dia an taubat anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyumma mar'atin sa'adat zawjaha talaqan min ghairi ba's fa haram 'alaiha ra'ihatul jannah. Oh, ha ni lagi teruk. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Tauban radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya barang mana perempuan yang minta dia akan suami dia talak dia daripada ketiadaan salah maka haram atas perempuan itu bau syurga. Oh, tadi kata munafik. Kita ni tuan, -tuan dalam masyarakat kita ni bila kata munafik ni berasa takwa berat. Kita ni dalam masyarakat kita ni bila kata munafik ni berasa dengan takwa berat kan. Padahal dalam Quran Tuhan kata innal munafiqin sesungguhnya orang-orang munafik ni di darik al asfal minanna depa ni di hari akhirat itu tempat depa dipantat api neraka tempat paling panas depa ni nanti duduk tapi kita ni dalam masyarakat kita bila kata munafik ni merasa okey lagi merasa okey lagi bila kata kapiak kafir bila kata munafik ni dok merasa selesa lagi dok merasa okey dok rasa okay. boleh lagi tenang Edah Dalam Quran Tuhan kata munafik ni Fiddarkil asfali minan nar bepa ni Duk di dasar Api neraka Mai pula Satu hadis lagi Riwayat daripada Sauban juga Kata Dia telah bersabda Nabi SAW Barang mana Perempuan Yang minta dia Akan suami dia Talak Daripada Ketiadaan salah Maka haram atas perempuan itu Bau syurga Dia Allah subhanahu wa ta'ala haramkan terus dia. Bukan kata haram masuk syurga. Bau syurga pun tak boleh cuk. Bagi teruk. Kata Akhir Medhi, ini hadis. Hadis hasan. Manakala menuntut talak pada suami itu dengan tiada apa kesalahannya itu haram. Maka menemui talak dengan tiada apa salah suami. Maka haram itu lebih-lebih awla lagi. Saja-saja suami ini baik. Isteri ini saja-saja. Tapi minta cerai pun harap. Ini kan pula sanggup temuih dalak. Lebih-lebih lagi harap. Dia kata. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian. Ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmiri. Kata dia an Sauban anil nabi sallallahu alaihi Wasallam. sallam. Annahu qala. Ayyumam ra'atin. Ikhlaat min zohra min غير بأسل لم ترح رائحة الجنة. Maksud dari riwayat daripada Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sauban radhiyallahu anhu. Daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ia: Mana mana perempuan yang menegus talak ia daripada suami dia dengan tiada apa salah suami, nescaya tiada mencium dia akan bau syurga. Banyaklah tuan-tuan. Jadi banyak hadis yang menjelaskan kepada kita tentang ancaman kepada orang perempuan yang minta cerai daripada suami dia sedangkan suami dia tidak tidak merupakan orang jahat dan bukanlah orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan syarahnya di dalam Itihab Sada kata dia maka jika minta seorang perempuan akan talak daripada suami dia dengan tiada salah suaminya maka itu berdosa ia jadi ulang yang tu ia tuan tengok bawah tu bab maja'a fi mudara kin nisa iaitu bab yang datang pada menyatakan bercumbu-cumbuan dengan isteri bula dia nak beritahu kat kita sebagai suami suami ini kena ada satu sifat sifat sayang bini Ha, bercumbu-cumbuan tu maksudnya ambil hati. Suami kena pandai ambil hati isteri. Pasal pasal hati orang perempuan ni, tuan-tuan, hati merisati. Ha, hati orang perempuan ni dia macam tu. Ketahuilah saudaraku, adalah hidup dua laki isteri dengan sempurnanya itu payah didapati. Ah, ha, tu dia. Saya baca lagi sekali, tuan-tuan. Dia kata adalah hidup dua laki isteri dengan sempernanya itu payah jual didapatnya. Nak cari satu pasangan suami isteri yang ideal itu susah. Susah. Waktu orang main ambil gambar, main matuk majalah apa tu matuklah apa apa senyum apa-apa berlakon di meja dapur kawan tu main buh nanti dalam pinggan dia apa-apa laku renung muka bini dia buat biji mata ratu ni semua berlakon saja. Hak sebenarnya dia kata apa? Hak sebenarnya nak cari hak perfect, hak sempurna ni susah, bukan le tak ada, tapi susah. Sempurna ni pendek kata sampai tak ada jadi, tak ada tak ada benda yang bergeser, tak ada benda yang jadi pertelingkahan. Dia kata susahlah nak jumpa susah. Orang kata sedangkan lidah lagi tergigit. Ni pula laki bini. Lidah ni berapa lama? Daripada kita beranak keluar main lidah duduk tentulah, lah Duduk dekat dengan gigi tu daripada tak tumbuh gigi Duduk gusi, duduk tergigit dah Dia tabik main gigi, gigit zakat lagi tu, lah. hak duduk dekat hari-hari tu daripada dulu lidah dengan gigi ni memang duduk berjiran pun Tukuh-tukuh dia jadi gula-gula tergigit tukuh ini pula suami isteri, Dia baru duduk sekali 15 tahun, baru duduk sekali 25 tahun, baru duduk sekali 45 tahun. 45 tahun pun baru berbanding dengan lidah dengan gigi duduk sekali lama. Lidah dengan gigi duduk wapak lama dah pun boleh tergigit, ini pula baru duduk sekali. Biasalah kalau jadi segi sebanyak itu, itu adalah adat manusia. Begitu oleh kerana payah didapati satu perempuan yang lurus dan betul tabiatnya menurut sebagaimana kemahuan suami dengan senendiatannya ha ini yang orang perempuan kadang-kadang ditak sepujuk kan pasal apa dia kata asyik asyik dia kata duk salah tu orang perempuan juga kerana orang perempuan tak betul lah piduk jadi tak elok rumah tangga dia kata bukan semua orang perempuan tak betul dia kata orang lelaki-lelaki hak -lelaki tak betul lagi ramai kadang-kadang dia kata begitu pula kan tapi dia beritahu kat kita di sini dia kata kalau isteri ni kalau isteri ni dia boleh taat apa suami kata elok hak jadi pasal ni pasal tak taat kalau dia tak taat tu kerana suami suruh buat benda dosa tak apa tapi hak suami suruh buat benda baik pun dia tak taat hak ni hak nak jadi pasal hak ni hak jadi pasal kerana nak tunjuk kata tak mau taat tu maka dok berlaku macam-macam kritis rumah tangga macam tu Dikatakan dan lagi pula perempuan-perempuan itu sebenarnya telah dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada tulang rusuk yang bengkok. Ha oh, punca dia pun memang asal kejadian orang perempuan ni daripada tulang rusuk hak bengkok. Asal pun memang bengkok dah. Ingat? Begitu. Maka bagaimana bengkok tulang rusuk maka sebagai inilah dia dia kata oleh kerana tulang rusuk tu dah bengkok maka dia panggil -pang bengkok panggil panggil sikit Jelas. bengkok sikit yang ni tiada mahu perempuan-perempuan itu turut lelaki laki dengan sebenar-benar turut seperti manakah hendak suami, maka dengan kerana bengkok tu, kadang-kadang dia bengkang sikit umi so, kita malam ni kita pergi mengaji di seberang jaya, malam ni bak rumah tangga, angka nafi dia buat kalut-kalut apa, apa tu tadi tak mai. Dia buat kalut. Dekat nak maghrib tu dia buat kalut. Siang tadi punya duk buka tajuk sembang apa semua lagu tu lagu ni apa. Kalut dengan pokok bunga dia, kalut dengan nak tukar yang tu yang ni ni posa nak mai esok bulan puasa tak larat nak tukar tu dong tingkap apa wow wow tak mai. Jadi laki ni pun nak naik sharelah. Dia kata hamis saja, dia kata malam ni lah nak buat ni semua. Ha, jadi pasailah. Jadi laki pun main mengaji dalam keadaan jantung duduk kembang kecil, kembang kecil. Mau duduk hot, nak jadi tak lagi. Ha, Main-main dengar pula kuliah macam ni. Dia memang semua pun, bengkok semua, buak ni semua. demam. <laughs> okay. Kadang-kadangnya jadi macam tu. Dia nak bersabik sahajalah. Begitu. Dengan kerana yang demikian, maka hendaklah laki-laki itu biar pandai membetulkan dengan lemah-lembut. Dia kata jangan salahkan orang perempuan. Sebab orang perempuan dah memang Tuhan bagi jadi daripada tulang yang bengkok. Tak boleh salah. Lepas Tuhan bagi mereka jadi daripada benda yang macam tu. Maka orang laki-laki lah kena pandai. Pandai macam mana nak membetulkan yang bengkok tu, Kena pandai. Supaya menurut dia supaya pandai kita bentuk mereka dia buat kita kalau oh, kita duk buat tengin dia balas balik tengin ke kita kita duk buat cengih dia balas balik cengih ke kita kita tunjuk perumih dia pun lebih kurang perumih dengan kita jahannam rumah kandang jadi isteri ini dia kata dah memang dijadikan daripada tulang rusuk yang bengkok suami kena pandai-pandai lah macam mana nak tackle mereka ni iaitu dibetulkan dengan pujuk, dan juga dengan kecek, dan juga dengan kata yang boleh mengambil hati. Pandai-pandailah. Ajak mekas hati ke? dah tahu dah esok ada kuliah, hari ini ajak mekas hati ke? Kan? Ya. Pandai-pandailah, buatlah macam mana pun. Kita kata, maka jangan sekali-kali dikasar akan dia. yakni dengan sebab berkasar itu, maka tidaklah jadi luruh ia. Bahkan, patah pula ia. Oh, dia dah bengkok dah. Kita nak pergi perbetul. Nak perbetul cara kasar. Duduk kepak kasar-kasar patah. Maka patahnya itu ialah palak ataupun nusyus dia. Ha, yang kata orang perempuan ni bila patah ni maksud dia apa? Dia minta cerai. Dia buat tengok. Kita kata ke dia hantau tak ni handu minta cerai macam ni. Macam ni tak bagih lah, lah. Tak boleh jumpa syurga ke apa ke semua. Dia kata aku tak peduli. Aku masuk neraka pun tak apa tutup hancurlah dia bercakap lagu tu, tu jadi lagu orang tak ada orang dia bercakap awak dia kata saya saja nak pergi neraka abang tak pergi neraka awak ambil abang baik sangat dia duduk main lagu itu kat kita tak lagi ekor sahabat pindah main depan <laughs> ha, dia duduk buat cabar kita lagu itu tak lagi dia mula dia mula dupa beti tengkok beti tengkok tarik cola baju pergi belakang merasa hangat tarik main ke depan merasa lemah Maksudnya, kita yang primola. Kita yang primola bagi api dia menyala. Dan api dia menyala, bukan kita nak padam. Kita duk jurus petrol pula dekat dia. jahanam. Dia, dia mengamuk, jadi hamdibat habis semua sekali. Jadi, Islam kata tak sah macam tu. Dia kata takut. Sekejap lagi kita pergi buat kasak dekat dia, dia Ada eh, dua penyakit ni. Yang pertama, dia minta palah. Dia minta cerai. Tak mau cerai, dia nusyus dekat lelaki dia. Dia buat jahat, dia main kayu tiga. Bukan ada apa, dia nak padam muka lelaki dia saja. Padam muka, dia kata. Dia pergi buat benda tak elok. Dia buat benda tak elok, dia berdosa, kita pun turut sikit sebanyak ada dosa. Dengan mana kita pergi buat begitu, dia jadi macam tu. Rosak habis semua. Nak selesai benda-benda tak elok ni, tak boleh dengan cara tak elok. Nak pemberitah benda tak elok ni, kita kena guna pendekatan yang elok. Barulah benda tak elok dapat dibetulkan. Kata dia, maka apabila berkehendak sesuatu kepadanya janganlah dengan cakap kerat. Seperti diurut dengan cerai ataupun dengan maki, ataupun dengan nista. Ataupun dengan masa muka, ataupun dengan perangai-perangai. Dan juga ditunjukkan perangai kelaki dengan mau memukul, menggodam yang tiada menasabah dengan dia. Maka yang demikian, itu sakitlah hatinya. Kita nak suruh dia buat satu benda, kita pergi buat kasar-kasar paksa dia dia tak suka kita pun tak suka orang paksa kita orang perempuan pun tak suka dia kena paksa nak suruh dia pakai tudung pergi menikah dengan orang perempuan tak pakai tudung masa berkenan waktu itu tak apa kita kata tak apa eh tak pakai pun lepas menikah cukup dakwah dia lah masa berkenan orang tua ni kata dah orang tua-tua kata Hang nak kenal budak tu eh mak tak kenal eh tengok dengan kelumbung tak pakai apa, tak pakai dia pergi cakap pandai kat mak dia dia kata tak apa eh, mak, eh. mungkin kelumbung tu bukan dia berat mana eh esok saya dahwah dia dia pakai lah masa nak nikah tu ni nikah menikah tu tak reti pula nak cakap elok-elok nak dahwah elok-elok tak reti dah pergi duk ketah nak pakai tak nak aku tanya ah kuliah lagi oh dia duduk main buah tu Aku nak tanya hal sekali. Aku aku memang jenis daripada dulu aku tak raki, tak raki ulang dua kali. Bepi duk baca undang-undang mana. Aku nak tanya hal sekali je dah. Duk ulang kata nak tanya sekali ni tiga kali ulang je. Hal nak pakai ke tak mau? Jawab nak pakai ke tak mau? Yang tu aja Yang jangan duk ni pun. Bini ni kata daya bukan tak. Aku pakai pang hubung pipi lah. Hmm. Aku tanya nak pakai ke tak mau. Yang habis tu jawab. Oh. Macam tu tuan-tuan, nak pelingkup ni sarialah dia. Nak bagi elok ni bertahun-tahun ambil masa. Apa pun apa pun, kita nak pelingkup sarialah dia. Sarialah rumah tangga atau kan, negara kita apa, kita nak pelingkup sarialah dia. Tapi nak bagi elok tuan-tuan berpuluh tahun ambil masa. Maka Islam bagi ingat kita benda-benda macam ni. Jangan tidur buat kerongoi. Jangan tidur buat masam muka. Allah. Sampai isteri ni fedak dengan kita. Dengan duk tarik muka ni cukup champion. Allah. Sampai isteri kata tak tahu Dia kata awak lah pergi jadi lebih bunyi. Tak kena sikit dia buat muka parat. Jalan macam Hitler duk jalan dalam rumah. Tak kena sikit dia buat ta'ur cakap isteri ni cubalah dua tiga kali duduk cuba nak tak bercakap sampai keluar kerja tak bercakap dah pergi kerja dah isteri telefon tengok handphone nampak buat telefon rumah naik tangkan nak ajak lah kononnya nak ajak isteri kata sudah lapilah melingkuk lah <laughs> dia main buah tu lah baru ada care, baru balik main hidup geletek pinggang dia pula nak pergi dia gelap kat kita ni semua cari penyakit siapa curuh kita cari penyakit <laughs> kadang-kadang kita ingat ego kita ni boleh selesai semua benda da. ego kita belum tentu boleh selesai semua benda kadang-kadang ego kita menyebabkan masalah 10 jadi satu. belajar mengalah lah. belajar mengalah kan? mengalah tidak bermakna kalah Walaupun kebanyakan orang dia menganggap mengalah ni kalah, dah, mengalah bukan kalah, mengalah ni, Nabi saw di Madinah pun tak makan cekok dengan orang-orang kafir Quraysh yang ada di Mekah ni. Allah suruh Nabi tak daripada Mekah ke Madinah. Adakah Nabi hijrah ke Madinah tu kalah? orang kafir Quraysh yang ada di Mekah nih Allah tak makan cekok dengan orang-orang kafir Quraysh yang Mekah tak tumpah darah dengan pun Mekah dapat dibuka dengan orang-orang Oh, kita tak ambil yang i'atibar daripada sirah Nabi. Kita tak yang i'atibar. Kita nak buat cara kita juga. Maka rasak rumah tanda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Punya. Dia kata maka sakitlah hati isteri dan sakit hati itu membawa kepada talak dan nusyus. Ha. Dia pun dah tak tahan dah dengan perangai suami dia. Lakit semayang hajat, minta Tuhan lembutkan hati suami dia. Semayang sampai 2-3 bulan dah tak nampak tanda-tanda Tuhan nak makhbul lagi doa dia. Tuhan pun bukan nak bagi dandan. Sasa kata semayang Tuhan bagi tak? Tak semudah tu. Kadang-kadang semayang bertahun baru Tuhan bagi. Bertahun semayang baru Tuhan bagi. Ambil masa semayang ni nak minta petunjuk Tuhan ni bukan sasa kata minta Tuhan bagi. Kadang-kadang ambil masa ni tak tahu berapa lama baru Tuhan bagi apa yang kita minta muslimin dan lah muslimat yang dirahmati Allah. Dia dah bangkit semayang hajat, minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala lembut hati dia dan sebagainya tak jadi juga. Dia sampai satu peringkat, dia pun manusia, dia pun mengaji agama kau orang, dia pun iman tak kuat dan sebagainya, sampai satu peringkat meletup. Dia kata sudahlah aku seorang aja dok kena pilit sembah buat baik ke dia, sudahlah hari ni last lah. aku pun nak tunjuk kata aku pasak rumah tangga dia nusyus dekat suami dia maka hendaklah laki-laki itu biang banyak belah kesian kepada perempuan dia kata belajarlah bersimpati dengan dia ni kesian kepada. Yani bagi mempersetujukan dengan kehendak sendiri jangan duk suruh Sekali -sekala kita dengar dia sekali-sekala kita dengar dia jangan dia aja kena ikut cakap kita berapa tahun dia menikah dengan kita 20 tahun dia menikah dengan kita 20 tahun dia tak ada hak untuk nak bagi pandangan satu pun tak boleh bercakap apa kita yang buat keputusan itu. memang kita yang akan buat keputusan tapi tak ada satu pandangan dia yang kita hargai semua kita kata tak boleh 20 tahun dia hidup dengan kita 20 tahun dia hidup dalam suasana malam mana nak main cinta kasih dia dekat kita. Begitu. Jika sekiranya tak mau dia betul dengan sekali. Yang ni tak menurut sekali kehendak kepadanya. Hendaklah dimaafkan pada tempat yang patut maaf. Sekali-sekala dia bantah dan sebagainya. Tak usahlah dia ambil kira sangat. Benda-benda salah yang dia buat ni tak usah dia ulang sebut. Haa. Tuan-tuan, siapa suka? Siapa suka orang yang bertabiat suka mengungkit? Kita tak suka. Semua satu orang dia bercakap kat kita, dia mengungkit. Dia mengungkitlah ada satu dua kebaikan dia buat kat kita, dia benda kita, kita tak suka dengar. Walaupun kita mengaku dia buat baik kat kita. Tapi bila dia mengungkit lepas sekali-sekali, lepas sekali-sekali, lepas sekali-sekali, dua mengungkit, kita nak menyampah perbuatan mengungkit ni agama tak bagi agama tak bagi mengungkit-mengungkit kebaikan yang kita buat ni agama tak bagi pasal apa pasal dia menyalahi fitrah manusia baik laki-laki baik perempuan tak suka dengan orang duk mengungkit-mengungkit bila ungkit nak jadi pasal benda yang boleh selesai dalam masa sekali jadi seminggu begitu dan jikalau patut pujuk, maka hendaklah pujuk akan dia. Baik dengan wang ataupun dengan pakaian. Ataupun dengan apa-apa yang menyukakan dia. Pujuklah. takak-takak boleh pujuk, pujuklah. Begitu. Ataupun dengan jalan nasihat. Ataupun dengan jalan minta tolong orang bagi nasihat. Kalau kita nasihat nampak tak jalan, bicarakan orang lain, mari tolong nasihat. Mana kata kita tak lipi ya, dengan dia? Kita cakap kat dia apa dia buat tak heran kat kita. Dia kata sudah lah. Dia kata abang. Dia kata abang pun baru berubah dua tiga hari ni aja. Allah dia kata saya bukan tak kenal abang. Kita menikah ni berapa tahun lah. Dia kata saya kenal abang daripada dulu sampai lah. Abang ni pun baru jadi lebar dua tiga hari ni. Dia lebih kata-lebih suka kat kita. Kita faham lah. Makna kata kita tak boleh masuk Kita duduk gagah. Rempoh pun tak lagi jahannam tapi. Bicara orang lain kita satu orang Siapa yang isteri ni rasa segan Belah adik-beradik dia ke Belah adik-beradik kita ke Orang dalam kampung kita ke Siapa yang agak dia ada segan sikit Minta kawan tu Mari cakap ni Mari cakap elok, elok betul lah Mana ada manusia yang start Start beranak-beranak Terus pakai serban elok takde Semua pun start dengan macam-macam Start dengan jahil Baru ada ilmu Start dengan bodoh Baru jadi pandai Macam-macam lah yang penting 2-3 hari ini kita dah berubah jadi elok asat daripada 2-3 hari ini ke depan kita kena jadi elok Kena ada satu orang main bagi nasihat ke dia Kalau dah kita tak boleh jalan Ambil orang lain main bagi nasihat ke dia Maka dengan perjalanan yang demikian itu yakni sehari dipuji Sehari dimaafkan Sehari diikut kehendaknya Sehari dimarahkan dia Dengan nasihat dan ajaran yang baik-baik Maka dapatlah bersuka-suka dengan dia Haa muada macam tu tak boleh duduk tegang saja tak boleh. Tak boleh lepek. Dia kena ada sari. Okey, sari kita narah sikit, sari kita puji dia, sari kita kata dia bagus, muadam macam tu. Ada tak betul kita tegur? Tegur pun dengan cara elok-elok dah kena ada benda-benda macam tu dan demikianlah ada disuruh oleh nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tersebut dalam hadis riwayat at ini. kata dia an abi hurairah radhiyallahu anhu qali rasulullah sallallahu alaihi wasallam inal mar'a kad in in dhahabta tuqi muha diriwayatkan daripada seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alim bahkan banyak ingat hadis nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia sabda nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perempuan tu bengkok tabiat dia nabi kata orang perempuan ni dia bengkok sikit seperti bengkok tulang rusuk maka tulang itu tidak boleh dibetulkan dengan lurusnya sebagai membetulkan besi dan seumpamanya. Besi hak keras tu kalau bengkok kita boleh pembentir. Tapi tulang tak boleh pembentir. Kepak patah. Tulang ni bukan keras macam mana keras besi. Tapi besi hak keras tu boleh pembentir kalau bengkok. Tapi tulang tak tak sekeras besi tu tak boleh pembentir. Kepak juga patah. Maka dia kena ada cara. Maka jika engkau pergi betulkan dia dengan kehendak sekali lurut. Nesayah engkau patah akan dia ha. Kalau sekiranya kamu Nak buat sedah Agak nak pergi selesai semua patah Dia kena sikit-sikit Tuan-tuan tahu ada orang Dilahirkan kaki pengkak Kaki dia pengkak Bila berdiri tu kaki dia tak tak lurut Kaki dia jadi lagu Lagu bracket Lagu tu ha. Kaki pengkak lah ni, orang boleh pergi jumpa doktor ortopedik ni, doktor pakar tulang ni dia boleh buat operation, pebetul pengkang tu dia boleh buat operation, pebetul pengkang tu tapi dia bukan, saya kata buat-buat itu, keluar-keluar lurus -keluar -keluar -keluar -keluar lah dia ada cara dia, dia tarik sikit-sikit, sikit-sikit, lama-lama pengkang tu jadi straight balik kalau tidak kesian, ada agak cita-cita nak jadi askar, tak boleh jadi Pee-pee interview di pasal jalan-jalan dia pasal kata ni. Minta nak jadi Popeye pun tak boleh dia pasal kata. Ni pula nak jadi tak boleh. Tak poin ma. Ha, Pee buat yang tu dia perbetul lebih-lebih lagi masa zaman budak-budak ni. Tulang dia lembut lagi. Dia henti tarik sikit-sikit bagi straight elok kaki tu. Okey. Dia tak boleh sedih. Apa cerita pun dia tak boleh sedih. Kalau nak buat dengan dandan tu nak-nak elok je anak. Patah benda tu kerana tabiatnya dan kejadiannya Allah Subhanahu wa taala memang dah jadikan demikian itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa, ala, wa intaraqaha istamta'a biha ala iwaj. Maka jika engkau biarkan dia bengkok, nesdaya bersedak-sedak engkau dengan dia akan bengkoknya. Yakni jika engkau pakai perempuan tu dalam keadaan tabiat dia yang tak betul ataupun sebagai pakai helah yakni pujuk dan kecik dan manaik muka dan sedikit bekasap sedikit berhalus sedikit diberi upah dan sebagainya sedikit dibiarkan sedikit dimarah nesti bolehlah engkau bersedak-sedak dengan dia atas bengkoknya itu lalu dengan dandan nak pi perbetul dia kata patah memang tak boleh kena buat sikit-sikit-sikit-sikit barulah dia boleh betul balik daripada bengkok <coughs> pendeknya bergaul dengan isteri tu naklah membanyakkan sabah dan hendaklah panjang hati hmm. nak atur orang oh perempuan ni dia kata kena sabah banyak hati kena sabah okay. kalau tidak tak boleh dia kata dan berpandai siasah dengan dia Dengan mendapatkan berbagai-bagai helak Seperti yang sebutkan di atas tadi Kenapa dia pandai-pandai Ada satu hari dia masak-masak Nasi mantap Dia masak-masak nasi mantap Main kat gitar tak salah terpak tinggal tu Tengok-tengok matau awak yang penat sangat ke hari ni Awak tahu Kalau abang awal-awal tadi kita pergi makan di kedai Tak marah dia Allah dia rasa masalah tu lah tak tahu nak abang Kan. Ambil terik sikit lagi. Mantah-mantah pun suap juga kenyak-kenyak dalam mulut makan. malam tu buat gemuk perut, perut kop-kop-kop. Dia lagi rasa bersalah. Dia lagi rasa bersalah. Kan. Ha oh, ni dah, main-main makan-makan buat buat mulut kenyak-kenyak, terak bukan dekat pinggan. Meja-meja tu terak habis. Ay, dia kata ni hak Hogan. Tak contoh kan ni dia habis sampai tak boleh nak beza dah lelaki dia dengan stone pole terap meja tu tungging ke bawah dengan kanan masak teman sah sikit kan ada tak dia kata kena ada pandai cara dia menurut sebagaimana yang diharuskan oleh syara kita takkan yang boleh kan? Kakak yang boleh kita tolak ansok dengan dia. Dengan tujuan supaya dia ambil pengajaran daripada kesilapan dia. Maka kata Al-Cirmidhi ini hadis. Yang hadis Abi Hurairah itu ialah hadis yang hasan lagi sahih, lagi gharib daripada ini wajah. Dan bermula isnatnya ada bagus. Tajuk baru dia kata, Maha maja'a firrajuli yas'aluhu abuhu an yutalliqa zawjatahu. Hmm, ya ni pula satu, satu masalah Eh, itu bab yang datang pada menyatakan masalah satu orang lelaki yang yang menuntut akan dia oleh bapaknya bahawa ia ceraikan isterinya ha oh, pula satu orang lelaki kahwin dengan satu perempuan tiba-tiba bapa -tiba, lelaki ini tak berkenan dekat menentu ni maka pak ni kata dekat anak dia dia kata aku tak berkenan menantu aku ni bini hang ni aku tak berkenan dia kata aku mohon cerai bang dia pak pergi masuk campur macam tu dalam kebanyakan kes ada jadi dalam masyarakat kita ni bukan pak mak masuk campur dalam kebanyakan kes mak masuk campur adalah dia tak berkenan pak mana apa lukut lukut ni lebih-lebih lagi awal-awal dulu dia dah ada calon tak nak bagi ke anak jantan dia ni anak jantan tak mau pilihan mak dia, pilih cari sendiri. Ha nak jadi pasallah lepas. Tak kena saja, basuh sayur sawi masak dia kata ada siang. Dia buat tengah-tengah makan nasi, dia buat lari pilulah buang. Oh, dia buat dia buat. Menantu ni makan air mata. Makan air mata. Ada saja seribu satu akal dia nanti duk main dalam kepala. Sebab apa? Sebab daripada awal anak dia nak menikah dengan perempuan ni, dia dah tak setuju lah. Antaslah duk main ambil hati nak buat bagi elok macam mana lah. Dia tak boleh terima. Sebab apa? Sebab dulu dia dah janji dah dengan satu orang mana ke. Nak ambil anak kawan tu, nak buat menantu dia, dia nak pisang dengan kawan Tiba-tiba anak pergi tolak pilihan dia memang nak jadi pasal ataupun dalam kek yang kedua memang menantu ni masalah semua yang pak mentua mak mentua ni semua jenis semayang di, ma ah, di masjid, jenis film mengaji di masjid, apa semua jenis macam tu mak mentua, pak mentua ni main-main menantu, perempuan balik main hari ni rambut kalau orang, esok balik kalau merah, ruih, ha, yang ni pun satu penyakit mak mentua ni balik-balik masjid tengok dia ada dalam rumah, dandan pening kepala masuk bilik tidur, dalam bilik tak keluar ni. Dia buat nak pakai apa Dia pakai dalam rumah tu Dia nak pakai skit Dia pakai Dia nak pakai apa Dia pakai di jalan Depan orang tua-tua Dia buat tak entang oh, Yang ini pun satu penyakit Yang akhirnya Pak mentua Ataupun mak mentua ni Masuk campur Dia kata kat anak jantan dia Dia kata Sereboh bini ha? Kalau tidak Saya tak balik rumah tu oh, Dia main macam tu dia kata, zani aku nak bagi pilihan dekat ham. Ham sayang mak dan ayah ke? Ham sayang bini ham. Kalau ham sayang bini ham, dia kata hampir berambut. Aku tak mau tengok muka ham, aku sakit pun jangan duduk balik. Man. Dia kata, luluh. Kalau ham tak mau hilang, mak faham ni ham susah payah duduk belah ham, dia. sekarang habis semua kebaikan dia, dia kata, tolong tu rambut merah ruih tu jangan duduk balik lah. Dia panggil rambut merah ruih ya, kat bini Dia kat menentu dah, dia panggil rambut merah ruih. Aini. ini pun ada dalam agama bincang ni. baik, ketahuilah saudaraku adalah mencari isteri yang boleh bersetuju tujuan dengan suami dalam hal kehidupan di dunia ini baik muafakah dan berkasih-kasihan jarang jual didapati hak ni pun jarang-jarang dapat nak cari bini yang kemudiannya jadi cukup elok taat dekat suami ni nu attai daripada Sabah Terawak amanah nu attai daripada Johor nu attai daripada Johor nu suami kata jom kita pi duduk di Pulau Pinang itu tanah tumpah darah aku dia menyanyi pula negaraku sekali tanah tumpahnya darah tu dia kata jom kita pi duduk di Pulau Pinang isteri hak Sabah Terawak hak Johor hak apa hak Johor ni dia kata saya ikut abanglah sama nama abang, lah. abang pintang tulah rumah saya cantik tapi ada banyak orang macam dia mai ikut lelaki dia mai duduk sini lepas tu dia duduk kongkah keledar je dia kira hari cuti dua hari pun dia nak balik dia nak balik Sabah Sarawak lelaki dia pasti tak dulu lelaki dia kata aku pun bonus ni lah duk cadang nak simpan sikit Ada ah, kata aku pun duk tunggu bonus ni buat nak balik saya lah oh jadi kacau nak cari yang muafakah yang dua-dua setuju cantik elok tak ada masalah apa ni jarang-jarang didapati Kata, Maka ada juga berjumpa dengan yang demikian itu Bukan, tak ada Dia kata ada, hak bagus ini ada dia kata. Tetapi selalu didapati pula orang yang mencelakakan antara dua lelaki isteri yang bersetuju, yang bersetuju tujuan itu Ada kalanya yang mencelakakan itu bapa dia Ataupun ibunya Ataupun sedara-sedaranya Ataupun orang lain Kadang-kadang, oh. tuan -kadang, isteri dah ok dah, dah elok dah ada campur tangan pihak ketiga pula bagi rosak rumah tangga. Suami elok, isteri elok, mentua punya masalah pula timur. Suami kata kita duduk di mana, isteri kata saya ikut abang, cantiklah sini duduk, mentua pula campur. Dia telefon mai sekali-sekali, mai dekat menantu, mai dekat anak dia, anak perempuan dia, dia telefon mai, dia kata hang ni le bunyi, ado bunyi berat sebelahlah. Sudahlah hampir duduk sana. Han tak peduli kat aku. sampai ha, tak balik main. Dia, dia duduk sikit-sikit-sikit. Dia duduk bubuh. Kawan ni puan hangat-hangat. Lama-lama bangkit lompat. Kan? Ya. Ada campur tangan pihak ketiga. Yang bukan campur tangan ini pun untuk kebaikan. Tapi untuk nak anak rumah tangan. Ini pun berlaku. Maka celaka yang datang daripada bapaknya ialah apakala jadi bapaknya itu tidak suka akan isterinya maka dirusuhnya anak itu suruh diceraikan dia bila pak mentua tak berkenan dekat menantu perempuan ni ataupun mak mentua tak berkenan dekat menantu perempuan ni dia duduk atong anak jantannya eh dia kata bini hang ni dia kata awak lah macam ni tak tahu langsung ambil hati aku dia kata aku bukan seorang menantu menantu ada tiga empat hak lain elok dia kata hak bini hang ni pelik oh, dia duduk main macam Laki lelaki ni dengar sikit boleh duduk buat diam dua kali dengar duduk buat dalam rumah tempat tiga kali dengar, empat kali dengar dia balik terbicara kat bini dia dia kata hang ni apa ni hang mak aku pun hantar hati ambil hati lah haa oh, dia buat ni walhal sebenarnya tak ada apa sebenarnya isteri ni okey bagus mak mentua saja cari pasal ini pun berlaku dalam masyarakat juga berlaku benda-benda macam ni maka demikian juga boleh jadi daripada ibu seperti yang jadi pada bapa pak mentua mak mentua boleh berlaku yang nak buat pasal ni Apakala berlaku yang demikian itu ke atas seorang yang beristeri, kemudian daripada beberapa helah yang telah didatangkan kepada dua ibu bapanya supaya reba keduanya di atas istrinya itu, namun tiada juga mahu ibu bapa itu reba. Bahkan disuruh oleh kedua-duanya, ceraikan juga-juga akan istrinya. Nesaya wajiblah atas anak takat ibu bapanya. Sudah, dia kata. Suami ni dah tahu dah mak dia, ayah dia tak berkenan dekat bini dia. Dia cubalah seribu satu helak. Dia cuba nak buat, nak bagi isteri dia ni diterima oleh mak pak dia. Cuba kot tu tak jalan. Cuba kot ni tak jalan. Atong kot tu tak mau jadi. Atong kot ni tu tak mau nak jadi belakang. Bila dah sampai satu poingkat tak mau nak jadi juga. Mak pak masih kereh dengan keputusan dia. Dia nak anak dia cerai isteri ni. Dalam agama dia kata apa? Kalau dah sampai peringkat nak bawa rosak macam tu Anak kena ikut Kehendak ibu bapa dia Cerai buah Isteri dia ni Lagi nanti baca dia ada huraian dia tadi Dia ada huraian Dia ada cara mak pak, macam mana Nak kena ikut tu ada syarat juga Pa' ni sampai So saya kata lah Tapi kan Dia begitu pegang Tengok jugalah mak pa' macam mana Nak boleh ikut ni Baik bermula dalil yang menunjukkan yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia ani Bani Umara radhiyallahu anhu maqal. Kanat tahti imra'atun uhibbuha wa kana abi yakrahuha fa amarni abi an utalliqaha. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW lagi iparnya yang alim besar. Nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhumah. Kata dia adalah bagiku seorang perempuan yang di bawah perintahku. Nih anak sidina Umar. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ibnu Umar ni dia kata dia ada seorang isteri. Ialah perempuan yang kasih aku akan dia. Ibnu Umar kata aku sayang kat bini aku. Aku sayang bini aku. Dan adalah bapak aku Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu Benci dia akan isteri aku yang aku sayang itu Oh Ni anak Sayyidina Umar Ada seorang isteri, isteri ni dia cukup sayang Tapi malangnya pak dia, Sayyidina Umar tak berkenan dekat menantu ni Maka disuruh oleh bapak aku Sayyidina Umar suruh anak dia bahawa cerai kan dia Sayyidina Umar suruh anak dia cerai pun menantu ni Maka kata Abdullah fa'ataitu fa zakartu zalika sallallahu alaihi wasallam faqala ya abdullah ibnu umar pandiq imra'atan maka enggan aku menceraikan istriku itu anak dinumak pak oh, dia suruh dia cerai bini dia tak mahu ha? pada apa dia sayang bini dia dia tak mahu cerai bini dia maka tidak mahu aku turut suruh dia yani suruh Umar al-Khattab menceraikan istriku itu Hingga gaduh ia menuntut pada aku menceraikan dia. Ha? Sayyidina Umar ni sampai dan marah sangat dah. Dia suruh anak dia cerai buang menantu itu. Anak dia tak mau ikut cakap dia-dia sampai nak marah dah. Dan menjadikan hal yang demikian itu susah hati aku. Anak Sayyidina Umar ni dia kata aku benar susah hati. Pak aku tak berkenan sungguh dengan bini aku ni. Maka pergilah aku kepada Nabi SAW dan aku sebutkan yang demikian itu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dia pun tak kesudah pak dia pun orang hebat sidinonglah sidinonglah yang suruh dia cerai bini dia jadi is. tak turut pun dia tahu pak dia siapa nak turut dia rasa pak dia nak banding dengan dia dia lebih kenai bini dia daripada pak dia jadi dia rasa macam suruhan pak dia tu tak betul eh. jadi dia susahlah nak ikut suruhan pak dia tapi tak apalah zaman tu ada nabi maka dia pergi jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam Maka kata Ibnu Umar ya Rasulullah adalah bapak hamba suruh hamba ceraikan kan isteri hamba yang hamba kasih akan dia Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abdallah, ceraikanlah olehmu akan isteri itu kerana taatkan bapak kamu dia pergi mengadu ke Nabi pergi pergi mengadu ke Nabi bukan Nabi nak sokong dia bukan Nabi nak panggil Selina Umar mai marah Selina Umar masuk campur Umar tangga anak dan sebagainya sebaliknya bila pergi mengadu ke Nabi Nabi kata dekat dia kalau dah macam tu pak kamu mau ikut ke hendak pak kamu ola jadi macam tu pula kata Al-Cermizi hadis ibnu Umar itu hadis yang Hassan lagi sakit baik pada hadis itu menunjukkan Saidina Umar suruh anak dia ceraikan isteri dia. Maka tidaklah dapat kita katakan Saidina Umar itu tak baik. Ah, ha, tak bolehlah kita kata apa Saidina Umar ni duk masuk campur hal ehwal rumah tangga anak dia, suruh anak dia cerai menantu apa semua. Apa Saidina Umar ni memang tak elok, tak boleh kata macam tu. Kerana Saidina Umar seorang yang tinggi akal dan satu daripada Khulafa ar rashidin Khulafa ar rashidin maksud dia apa? Khalifah-Khalifah yang mendapat petunjuk Sayyidina Umar Al-Khattab ni bukan macam kita Sayyidina Umar Al-Khattab ni Khulafa ar rashidin dia adalah Khalifah yang mendapat petunjuk Tuhan dia masuk dalam 10 orang yang dijamin syurga oleh Nabi SAW dalam hadis jadi Sayyidina Umar suruh tak boleh petikan. Itu maksudnya. Maka tiadalah boleh kita kata akan dia seperti setengah daripada bapa orang-orang sekarang. Yang menurut nafsunya juga. Ha, tak boleh samalah dengan pak lah ni. Kalau pak lah ni katakan anak dia hang cerebang ni. Bini hang ni. Menantu aku ni. Aku tak berkenan kat dia ni. Tak mesti kita kena ikut. Kerana pak kita bukan seri naumah. Walaupun nama dia pak umah dekat dia menjunjung. Bahkan telah berkata ulama, Sayyidina Umar menyuruh anaknya cerai kan isterinya itu kerana memeliharakan masalah anaknya yang tidak diketahui oleh anaknya. Ha oh, ini kelebihan Sayyidina Umar. Allah SWT sudah bagi betul ilham dekat dia ni. Isteri anak kamu ni ada masalah. Dia ni ada masalah. Kalau anak kamu kekal menjadi suami dia satu hari anak kamu akan menjadi masalah. Maka lebih baik cerai orang dia awal-awal itu. Hmm? Tentu ingat balik kisah apa itu? No? Nabi apa dulu? Nabi Khidil ke apa-apa? Ha? Yang jumpa budak kecil. Dia pergi bunuh budak tu, Makan, dia ada sebab. Dia ada sebab dia bunuh budak tu Dia ada sebab. Pasal apa? Pasal Allah sudah bagi ilham dekat dia. Sebab dia Nabi. Allah sudah bagi ilham dekat dia kata budak ni bila besar itu nak jadi sekian-sekian. Maka tanah buang riwayat dia awal-awal ni supaya dia tak jadi orang yang berdosa. Akhirnya benda-benda yang luar biasa yang kita tak boleh campur sebab benda ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh suai padankan kes Saidina Umak ni dengan kes kita hari ini. Kita hari ini kalau pak masuk campung kata kat anak dia seru-cerai menantu hak ni ni belum tentu kita boleh ikut sebaliknya kita boleh pertimbangkan lagi tak mesti hak dia kata tu betul ya? Eh? takkah dia kata tu dibalut dengan hawa nafsu yang menggila dan kita tak boleh turut kehendak hawa nafsu seseorang manusia begitu baik, seorang yang kasih akan isterinya turut sebagaimana kasih yang diharuskan oleh syarak. tiba-tiba datang bapak dia ataupun datang mak dia benci akan isterinya serta disuruh oleh keduanya, yakni mak, pak, suami ini suruh supaya anak jantan dia cerai buang isteri ini. Maka harus bagi anak itu mencarikan helah supaya dua ibu bapa kasih kepada isteri. Tu dia patut buat, bukan dia patut cepat dia kena cari akal macam mana nak bagi mak pak dia suka dekat isteri dia seperti dicarikannya orang-orang untuk memperdamaikan ataupun menasihatkan antara keduanya dan sebagainya maka jika sekiranya tiada helah maka menurut kata ibu bapa itu lebih aula tapi kalau tak boleh nak buat dah. memang isteri dia ada masalah umur maka mak pak tak leh terima isteri dia kalau dah sampai macam tu selesai bro untuk masalah yang lebih baik hari ini, atas pertimbangan kan? ada satu orang main jumpa saya hari itu perempuan dia. Ha? dia kahwin dengan satu laki-laki anak tunggal suami dia ni anak tunggal makna mak suami dia ni tak ada anak dah, anak tu sorang saja anak dia anak tunggal tu, anak laki-laki tunggal kemudian pula, kok dah tak ada kok dah mati, tinggal mak sahaja sorang yang mai jumpa ni perempuan, dia mai duk cerita ya Allah. Lepas kita pun mula-mula macam tak percaya. Lepas tu bila kita cek-cek balik, tanya-tanya balik, betullah dia cerita ni memang betul. Orang-orang yang rapat dengan dia, yang duk dekat dengan rumah dia memang cerita betul. Nanti dia nak buat macam mana? Dia ni perempuan, dia menikah dengan satu laki laki laki laki ni anak tunggal, anak tunggal pula. Ada mak mentua saja, ada mak saja. laki laki ni ada mak aja, pak dah tak ada dah. dah maka mak ni dia jadi macam satu dia macam satu sakit mental macam tu dia tak boleh terima hakikat dia kehilangan anak, -anak. dia tak boleh terima dia nak anak laki-laki dia ni tetap anak laki-laki dia dan dia tak boleh terima satu orang perempuan lain main curi kasih sayang anak laki-laki dia ni dia tak boleh terima yang tu Sampai dia ni main cerita ni, perempuan ni dia main cerita Ustaz, dia nak abang kat Ustaz. Dia kata Ustaz mesti tak percaya, tapi saya nak abang hak sebenar saya duduk tanggung. Dia sampai tidur sebilik. Mak ni. Ya Allah. Ustaz, dia, saya nak abang hak tu je, saya kata. Daripada saya menikah dulu, dia kata sampai lah ni, mak betul saya tidur sebilik. Saya tak boleh lah. saya abang siapa pun orang tak percaya inilah hakikat dia silahkan bilik sampai dia dengan husband dia ni dengan lelaki dia ni kenal jadi macam orang tak nikah lagi duduk curi-curi dia kerja lelaki dia pun kerja kalau nak hidup sebagai suami isteri nak bersama ni kena pergi tewa bilik hotel time kerja tu dia pergi kerja suami dia pergi kerja cari time jumpa dalam bilik hotel balik rumah mak silahkan Dia kata gila lah, saya kata. Nak kata puan lagi, tapi macam tu. Kalau betul lah, saya kata kalau betul cerita puan ni, saya kata gila. Ustaz kata cerita ni gila, saya ni dah nak gila lah, saya kata. Alamak, dia kata macam tu lah. Kita pula berasa silap pula, kita pergi kata gila lah. Ni saya ni, saya ni dah macam nak gila lah ni, Jadi, sampai macam tu kita kata dia tak boleh tak cakap dekat suami suruh suami terang dekat mak dia Allahu akbar ustaz yang tu awal-awal dah lah kita buat tentu dah yang tu awal-awal kita buat suami saya ni ustaz dia kata minta maaf cakap dia kata mengaji tinggi mungkin kerana mengaji terlampau tinggi mak dia adalah segala-gala dalam hidup dia mak dia segala-gala dalam hidup dia Di satu ketika, dia macam kata, dia pun tak senanglah, dia tak selesa dengan sikap mak dia ni. Tapi di satu ketika yang lain, bila kita komplain mak dia lebih sikit, dia dah nak anak, -anak angin dia nak buat gila. Ustaz, saya kata, saya tension. Saya tension ni, walaupun dia nak gila lah ni. Saya kata, jangan sebut. Cukup 44 kali, gila tu. Saya kata, gila. Jangan disebut. Satgi dia mai masa mustajab doa tadi, pi duk sebut ni saya nak gila saya dia. Stop sudah. Hmm, tengok tolong dia duk tidur saya jalan raya. Jangan duk sebut. Dia kata benda tu benda tak elok, jangan duk sebut. Nak gila ni jangan duk sebut. Ustaz tolong dia kata nak selesai macam mana? Maka Allah saya ni tolongkan dia lah. Saya kata kat dia, boleh bagi nombor telefon suami dia. Boleh saya sembang sikit dengan dia? Oh, tak berani dia kata tak berani ustaz nak telefon nak cakap apa dengan dia nak cakap apa suami saya ni cemuruh ni dia kata tak ada manusia tak lagi ustaz pergi telefon dia kata ni nak cakap seki sebut pasal ni dia kata saya jadi cucuk kodok kan nak jadi bola bowling dia tak tahu dia dah dia orang, -orang. Oh, Tentang-tentang kita tak tolong lukum mana. Kalau macam tu kita pun, mungkin dia bagi dia bila dia cerita tu kira berapa persen daripada masalah dia-dia ringan balik sedikit. Yang tu ya, kita boleh dengar nak buat apa. So sekali apa dia buat? Dia minta tukar. Dia minta tukar tempat kerja daripada duduk satu neri tu pindah pergi satu neri lain. Yang isteri ni. Tak boleh dia kata dia, dia nak gila. Dia kata. Dia minta, dia minta tukar di satu negeri Dia minta pergi. Anak-anak dia bagi dekat anak-anak buat keputusan, nak ikut mak kan, nak ikut ayah. Kalau nak ikut ayah, duduk di sini. Kalau nak ikut mak, mak nak pi sana. Mak kena pi kerja sana. Anak semua ikut dia. Kan? Dia la yang tu kan. Macam Ustaz Ismail kamu, eh Ustaz Baderudin ajar mak lega kan ni masalah berkelir laki bini ni tanya anak sorang-sorang nak ikut siapa ah, colong nak ikut mak nombor dua nak ikut mak tiga nak ikut mak H empat nak ikut mak lalai ayah dah kata saya apa ikut mak je ha. tak jadi berseret karut bersih hmm? lalai pakai ikut dia jadi tak jadi berseret ha. ni pun jadi macam ni lah anak-anak dengan mak ni habis lah kan? dengan mak ni hadir, nak ikut mak pindahlah dia ni duduklah di negeri satu negeri lain tadi duduk di sana dengan anak-anak dia suami ni duk telefon duk ugut ni hang buat macam ni hang buat macam ni kat aku hang nusyus lah apa ni darahaka hang tak cum bau syurga lah apa lah semua duk syarah lah telefon kat dia dia kata kat suami dah nak cum bau syurga dia kata nak balik nak tidur ke bilik dengan ma'am dia kata bila katal betul dia bila kata lebih-lebih kat mak dia, dia nak yang ini. Bila kata fikir, dia boleh terima. Dia pun tak puas hati orang tuan-tuan nak mati doang sekali. Tapi kata lebih-lebih, dia bertahan balik muak dia. Rosak. Dia kata, tak boleh. Betul. Anak dah tiga dah, saya kata. Tak boleh setak. Masalah ni tak boleh setak. Benda macam ni, tuan-tuan. Bila matrikar kita pun tumpang sakit kepala tu, tolong fikirkan dia. Tapi tak boleh tolong. Alangkah baiknya kalau dia kata cerita kat kita? Dia ya, tak boleh tolong. Rupa-rupanya malam ni bila baca-baca dalam kitab. Ada kisah macam ni. Di bawah umay. Di dalam agama kita. Bawah umay dah ni. Presiden-presiden keikh ni. Yang pernah berlaku zaman Nabi SAW dulu. Dan dia bagi penyelesaian dia macam ni macam ni. Penyelesaian dia satu je. Dia kata apa? Nasihat. Tak boleh nasihat. Ambil orang lain suruh bagi nasihat. Tak boleh juga. Tak tak jalan tak nak jalan kamu kena buat keputusan walaupun keputusan tu sakit tapi untuk kebaikan kena buat juga muslimin dan Muslimah ini rahmatullah kesimpulan dia pada Tuhan kita wajar bersyukur pada Tuhan kita wajar bersyukur pada Tuhan kerana apa yang Tuhan bagi kat kita ni dah baik lah syukur dekat Tuhan Tuhan bagi kat kita satu keluarga. Tak jadilah macam kes-kes yang berlaku. Pada zaman Nabi pun berlaku. Kek-kek macam ni. Kita tak jadi. Kek-kek macam ni. Syukur banyak-banyak pada Tuhan. Syukur pada Tuhan dalam bentuk melipat gandakan. Ibadat kita dekat Tuhan. Bulan puasa nak main tuan-tuan. Kita tanam azam. Ha? Bulan puasa nak main tanam azam. Kali ini punya bulan puasa all up. All up. Habis-habisan kita nak supaya sepanjang puasa ni kita betul-betul hidup dengan Allah. Betul-betul hidup kita ni kerana Allah. Mudah-mudahanlah sebulan-bulan puasa ni menjadi satu latihan yang boleh menjadikan kita manusia yang lebih dekat dengan Allah. Nah, Allah Huwain. Lepas ni kita masuk tajuk Batma Jaya. La Tasallul Marah Falaqa Ukhthia. Lepas ni dia nak masuk tajuk cerita tentang satu perempuan. Bersetuju nak kahwin dengan satu laki-laki yang dah beristri. Lepas tu perempuan ini mensyaratkan kepada laki-laki itu, dia kata kalau kamu nak menikah dengan aku, kamu ceraikan isteri kamu yang doa ada. Ini ceritanya. Ini pun berlaku dalam masyarakat. Satu perempuan, dia nak kahwin dengan satu laki-laki yang dah beristri. Semua dia sanggup turut. Kecuali satu. Dia kata, aku minta satu aja. Dia kata, kamu ceraikan isteri kamu adu ada. Kalau nak kahwin dengan aku. Dia mensyaratkan benda tu. Perbuatan dia mensyaratkan benda tu. Dekat lelaki-lelaki yang dah beristeri ini. Apa ugama kata dekat dia? Nah, wallah ma'ala. Hmm. Lepas ini dia cerita, FIQALAQ AL MA'TUH Haa? Itu talak yang diucapkan dalam keadaan lupa, mabuk. Lupa mabuk ni dia buat main tiga lah. Satu dia kata mabuk kerana minum Arab. Dia cerai, seri dia dalam keadaan mabuk Arab. Jatuh ke tak, jatuh talak. Yang kedua dia kata mabuk. Mabuk yang tidak disengajakan. Nak ferry nak pergi lengkawi, kena lambung-lambung, lambung-lambung, mabuk. Mabuk-mabuk pun mabuk, mabuk, cerai bini dia misalan katanya macam tu tak berlaku ke tak talak apa? ataupun dia bawa ramai contoh yang ketiga dia kata contoh yang ketiga ni mabuk lepa mana bukan mabuk maksudnya mabuk kerana minum kerana naik peri apa tak dia ni jenis jenis orang yang apa nak kata dia ni jenis dia kalau dia marah sampai satu peringkat dia jadi macam orang hilang akan ha, ada manusia jenis ni dia jangan bagi marah kalau dia marah dia tak ingat apa dia buat masa dia marah tu ha, dalam keadaan dia tak ingat apa dia buat dan dia marah tu dia cerai bimbing dia masa tu jatuh ke tanya talak tu salah tu ni berlaku dalam masyarakat kemudian kita akan tengok lagi tajuk cerita tentang apa nama perempuan hamil yang diceraikan oleh lulisan ha? saya ada satu ceramah pada empat hari bulan di Masjid Universiti Sains Malaysia USM Empat hari bulan hari Isnin lepas Maghrib. Pihak ya ITN tak tolong bagi tahu dia depa lambat buat makluman. Jadi saya mengambil kesempatan untuk minta maaf kepada tuan-tuan kalau sekiranya selama kuliah saya di sini daripada lepat puasa dulu sampailah jumpa puasa ni ada benda-benda yang tak patut saya buat. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanjangkan umur kita berjumpa lagi selepas daripada selesai mengerjakan ibadah wa syadat wa fahaya wa allahmu'ala kita tengokkan dengan takdekah kakara dan turat baham asyadu asyadu salli ala muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim radiyallahu kebara wa ta'ala amusadat ashab ashab asyidina wa rasulim أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمدٍ وفي نعمة ويكافٍ ومزيد يا ربنا لك رب الحمد كما يرضي زلام ويجبر فليمة وعافينا سلطانك رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين. وارزقنا فهم النبيين بجاه خاطر المسلم اللهم فضطهنا في الدين وعلمنا التعويل واهدنا سراطة قلبة اللهم أرنا الحفا هفرم وارزقنا استباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم اجعل زمعنا زمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرق المحصول وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالم السلام عليكم